Bona tarda a tots amics i amigues del programa Aires de Cultura Altra vegada estem tots amb vostès Bé, anem a veure de què parlarem Eh que vegades, quan veiem un escarbat en el menjador, a la cuina, al rebost És igual, a qualsevol altre lloc Què fem? Ostres! Un escarbat per aquí? D'alguna manera ens el traiem de sobre, sí o no? Doncs la ciència i els científics, per això dic ciència i científics, científics moltes vegades miren doncs, en aquests animalets tan petits que a vegades els matem, que els, els aixafem, que els hi tirem polvos, que els hi tirem... bueno, el que sigui. Per què? Perquè el ser humà hi ha moltes coses que les hem après dels animals, animals grans, animals petits, i encara hi ha moltes coses que no les hem après i que mica en mica les anem aprenent. Hi ha un escarbat en els deserts, en els deserts, diguéssim, per exemple, secs, d'aquests deserts que cada vegada tenen menys humitat, que són uns escarbats que han après a recollir de la boira humida, aigua. La boira ve no, i la boira ve carregada, ve carregada d'aigua, però no cau. Doncs aquests escarbats han après a recollir de la boira aquesta humida quan arriba a la costa, l'agafen i ells la fan servir. Com és? Què fan? Normalment, normalment, aquests escarbats, els escarbats normals i corrents, se pugen quasi sempre en un lloc una mica elevat. Per què? Si és una mica elevat, per ells és més fàcil de que l'humitat els arribi abans. Si no és un lloc molt elevat, costa més perquè està més lluny al terra de la humitat d'aquest núvol, núvol, d'aquesta boira si mirem l'escarbat per entendre'ns perquè, clar, si no tinc l'escarbat aquí per, per ensenyar-vos-el no puc dir-ho, però si el tingués aquí davant tinc que dir que sobre l'espatlla de l'escarbat porta unes aletes així ens entendrem, unes aletes els escarbats quasi tots tenen unes ales el que les tenen sempre tancades però si un dia es troben amb un altre escarbat s'obren s'obren unes ales Bé, doncs això estan tancades sempre normalment Bé, quan per exemple pugen en un lloc una mica elevat que normalment això sempre fan a unes certes hores del dia sempre seran les mateixes busquen on hi ha núvols o boira o humitat A llavors què fan? obren les aletes i tenen les ales obertes completament perquè els hi entri el vapor d'aigua a dins del cos imaginen-se que la humitat està allà dalt que jo sóc l'escarbat que tinc les aletes obertes la de la dreta oberta a l'escarbat la de la dreta oberta i a més està preparada per acceptar la humitat ¿vale? mica en mica, si estàs allà tot el rato totes aquelles aletes és com si agafessin l'humitat la guarden, la conserven la conserven per quan? la conserven perquè durant el dia durant el dia el dia calorós van que no, posen, no poden quasi caminar degut a la calor que fa què fan ells llavors? aquesta retenció d'humitat és aigua si se'n van per exemple si, si per entendre'ns aquest no? aquests escravats aquests, aquests ah, escravats sí o sigui, recullen humitat i l'humitat és aigua. sí vale. Aleshores quan ells durant el dia tenen set perquè si no es moririen disparen algú que tenen entremig del seu cos així ens entendrem, i això fa que les gotes de humitat que estiguin tancades a dins d'uns dipòsits d'ells surten i van ajudar-ls amb ells perquè no passin calor. Però jo he dit al començament que no ho sabem peròè hi ha moltes i moltes coses que són fetes gràcies a mirar contínuament o si sigui, les coses que es fan degut a un animal degut a a una roba, degut a qualsevol cosa hi han coses que tenen que venir dels animals i hi han formes que també per què dic això? perquè uns científics van arribar a veure exactament el que feia aquest tipus d'escarbat que es pujava en un lloc una mica més amunt de lo normal esperava l'humitat, obria les ales recollia tota l'humitat i deixava pràcticament a la, o sigui, el lloc on anava aquella humitat doncs desapareixia es quedava amb ell no? doncs què han fet? els científics han intentat fer una fa, una, mà, una màquina que sigui igual que aquest escarbat no el faran amb ales ni el faran amb potes d'aquesta manera però d'una manera més senzilla han fet exactament com fa, diguéssim, l'escarbat per recollir aigua i ternir-ne el cap d'uns dies. Jo he dit un cap dels dies per entendre's perquè ho podem fer d'una manera d'un dia, de diversos dies i de d'uns dies. Aleshores, resulta que els científics comprovant contínuament dies i dies i hores i hores i, i dies i més i mesos han mirat de com funcionava això de que l'escarbat es reserva una part d'humitat per ell per fer-la servir doncs, han dit, això també ens pot ajudar en alguns camps on intentem llaurar, però primer, no podem conservar ni la humitat, perquè no n'hi ha no tenim pluges, no tenim aigues, no tenim, sí que tenim mangueres, però no, no podem fer-la servir perquè no tenim tampoc fonts d'aigües per tant, què farem? han inventat un aparell que sembla, bueno funcional, no? Sense ales, sense potes, sense res. Um, com si fos un escarbat, lo que s'hi han fet és que hi ha uns dipòsits que han d'omplir d'aigua fent exactament el que fa a l'escarbat. O sí sigui, han arribat a una perfecció tal que encara que ho veiem fet d'alumini o de ferro, que està fet d'aquesta manera, en alguns llocs del desert, alguns llocs, pots trobar un... Una cosa allà posada, que si ens el mirem bé, després d'explicar el que he explicat, diguéssim, de l'escarbat, vorant que hi ha un escarbat, que no és un escarbat, sinó que és un aparato fet per un ser humà, que fa deixes... Uh, si, per exemple, jo dic, quan hi ha humitat, obre les ales, doncs, quan hi ha humitat, obre la part de dalt d'ell, del, d'aquest de, aparato que han fet. I què fan? Doncs, pues, doncs, igual, si obro les ales mentre l'humitat, si tinc bons dipòsits d'aigua en aquest cas, no? Doncs tinc més, encara puc posar-hi més imitat que no pas aquella nena que va escriure una carta explicant totes aquelles coses. Ni més ni menys. Aleshores, què és? Doncs que aquest aparell n'hi ha varios a l'Àfrica. Els primers van ser quasi, quasi, quasi iguals que un escarbat. N'han fet d'altres, són més moderns, però la base és la mateixa. Fins al punt que n'hi ha uns que són els més moderns d'aquest tipus, perquè abans, com tota la vida, quan una cosa comença, no és el millor. Després, de mica en mica, es va millorant. Pues és el que va passar. Ara, els nous són completament diferents dels antics. Però, bueno, això, deixem-ho. Jo dic lo que és. Amb una paraula, n'hi ha uns que són fets partint de la base de l'escarbat d'aquest escarbat que hem dit abans però encara té algo millor quan recull l'humitat que es queda en aquests dipòsits dipòsit perquè serien les ales però són dipòsits aleshores quan, quan surt el sol què fan Aquesta, aquest aparato eh? hi ha altres aparatos més moderns però aquests no els he pogut veure vaig poder veure aquests, però no vaig poder veure els d'ara. Els d'ara estan en una zona que no vaig poder-ho veure. Aleshores, tenen la mateixa forma que un escarabat, però no igual, eh? O sigui, perquè diem que fes la forma d'un escarabat, però, evidentment, no és ni, ni de la mateixa forma, és més aviat quadrat. El, les sales no són com males, són com, com o si sigui, és una, una tapa cap amunt, una tapa cap avall. Però és un escarabat, està tret del, de la impressió del escarabat de l'escarbat, no? Doncs quan, quan surt el sol, llavors què passa? A sota d'una de les potes d'aquest escarbat que ha fet la ciència, hi ha una mica de mm, eh, cera, cera, ara no em el nom, de cera, cera d'espelma, d'una cera. Amb el sol es desfà aquest, aquest topo o aquest tros d'espelmes, es desfà. I el desfer-se, el, desfer el mecanisme que guardava l'aigua o la poca aigua de diferents llocs, allò que he l'aigua de l'humitat, doncs, amb una aula, què passa? Com que aquesta ala s'ha obert, la part de d'abaix tenim la cera, per tant, la cera es va baixant i es va dirritint, i el dirritir deixa un forat completament buit, per entendre's, perquè pugui passar-hi l'aigua. O sigui, ell que és, diguéssim, en aquest moment el forat, aquest forat deixa que l'aigua que estigui allà quieta perquè ha baixat amb la humitat passi per aquest forat i llavors passi per un tubo que hi ha al costat d'aquesta cera que es desfà baixi fins a baix i verdament es converteix en aigua per què? si, per exemple això es fa amb dipòsis molt grans no vol dir una mica de cera. Poses una cera, un siri ben gran i deixes que es vagi de fent mica en mica i mentrestant pots anar fent coses d'aquestes carregant autobusos o camions o el que vulguis per treure aigua. Però tot això ho han fet gràcies a mirar a un escarabat. Un escarabat normal, un escarabat que té ales, un escarabat que no vol anar, a, per exemple, a la ciutat perquè vol estar en allà, per això he dit que si sent a gust i per això tampoc ell el que vol és defensar-se ell mateix. No? Doncs totes aquestes coses i tenem que tenir en compte que totes són tretes d'una idea general, en general, d'aquest escarbat. Però ara en els diferents punts del món on hi hagi desert, hi ha un lloc on un, dos, tres, quatre, cinc, al cap de 4 quilòmetres, quatre, cinc quilòmetres, hi han llocs per poder-t'hi enfrontar i poder, o sigui, poder eliminar, per exemple, coses que volem. Però, que tinguem que tenir ben clar que aquesta, aquest que dic del, del, de l'escarbat, que no em surt la paraula escarbat, de l'escarbat, era només mirant-se l'escarbat, vam veure el que es feia i ara, mica en mica, han estat resolvent la manera d'apreciar una un aparell que significa un cargol un cargol que se'n va dormir i per tant mereix, per entendre'ns és lo mateix aquí la cera que fa, no hi ha persones la cera raja les nenes, les noies ja se'n donen compte d'aquestes coses i immediatament veus que és exactament el fet d'un escarbat hi han tantes coses que les han tret de la idea de veure els animals, com conserven les coses, com conserven els fets, com conserven la família, com conserven moltes coses. És algo impressionant, Al impressionant. ses acabat el temps. Amicss amigues, moltes gràcies per estar amb tot nosaltres. Rebem des d'aquí aquella ve tan gran, tan gran tan gran i aquell petó que no per faltar mai. Aiuu, a fins al dia vinent, Aiu Aires de culturaultura a Ràdio Palafrugell. La culturaultura a l’abast de la mà. Aires de culturaultura cada dilluns, dimecres i divendres a partir de 2 de, de la tarda.